Du da shoh shumë. Ju sjojë një dimejun tekst spiritual. Ës i shkruar në anglisht dhe duhet papitjem ta përkthej në çast. Prandaj you lose to fall ni here se the mat at the gabimet eventuale. Po se pari ju fërtëjte. Deucet ulen një një vent të tjet e të tjet sohen një vet të mër një frum tëll të të relax sohen një me musiken Pan gut dhe pa zvaritje Sekreti i të shasti të drejt Nga Tom Maxwell Eta shmja në të vëtet është i vetëmi vend Ku egzistojmë Ajo që e quajmë Të kaluaren është një konstrukt i kujtesës, grumbullimi i asajt që përbën një përvoj prezente. Grumbullimi edhe kujtimi. Si pas autorit Alan Watts, Edhe e ardhëmja është një konstrukt dhe nuk mund të bëhet pjes e realitetit të përjetuar dhe risat të jetë prezent. Prandaj, për të njohur lumturin në të ardhmen, duhet të jemi të lumtur tani. Të shtysh shihimin e jetësate për më vonë, do të thot, të jetosht gjithmonë në ditën para kryshlindjeve, ku dhuratat e shumëta për rrëtheje mbeten të mbuluara në mënyo të sigurt. Pëveç kësaj, të marësh pjesë në të qastë, trjes plot sich i wetsch dichen pluruch sought de jes über skur in jes suar me perjetimin dhe ilir nga identitet di ndares de jes personi qe perjeton Ellen Watts shkruan Për të kuptuar muziken Dua e ta dëgjosh Por për dirisa Je duke menduar Po e dëgjoj këtë muzik Ti nuk po dëgjon Për të kuptuar gëzimin Ose friken duet je splott sich i werde dichen per kütë në myr të pandar për derisa ti in geht emra për vojë s'u thën jam eluntor ose kam frik Nuk je e vetëdijshme për këtë. Jo vetëm që nuk je i vetëdijshëm për këtë, por ti po e krijon unën që ka frikë. E kështu më antike sa ndarja je, midis frikës dhe unit, midis pritjeve të mit dhe përjetuësit, kështu garanton, kërcënimin e mpandor për e të frikës. Watës i shkruan? Kjo nuk është një disiplin psikologike ose spirituale për vetë për mirësimin. Kjo thjesht do të thotë të jesh i vetë dishëm për këtë përjetim prezent, të të nishëm. Dhe të kuptosh që asë nuk mund të definosh, asë nuk mund të ndahesh për e këti. Nuk ka asë një regull vetëm shikoë fundi citat dit Sekui të shocëris de kulturës perëndimore Ek kan bur shumë të vëstir kuptimin dhe edhe më tepër mishërimin e këtij revolucioni të mendimit ne jemi materialisht të regjur ne jemi plotësisht të fixuar në identitet dhe të varuar nga distraksjoni Nga hutimi dhe shushatja Ne ishmangemi dhimbjes Dhe të shirojnë fuqimisht siguri Dhe duke e bërë kështu Kjo në siguron një jetë të dhimshme dhe të pasigurët E pannjo ora paranesh nu tuete smanget per purcha fuert Resilienza duje sort aft siajote per berbal per sta smuria yon ba sohet mi aftësin ton për të qenë plotësishë të ndjeshen për të shastin dhe të kuptojmë atë si një përjetim iri, i ri i pashok ne jetojmë në një seri pre të nive të pafund që gjithmonë po vdesin dhe gjithmonë por i lindin. Të zythesh në këtë realitetë do të thotë të, thot të transformuesh, sepse atje pa funësia mund të roketë. Voci si nga trigon Për suksesin dhe realizimin e përsosor të qfarë do arti Duhet të kesh këtë ndjenje të sëtanishmes së përhershme Deri në eshtrat e toë sepse kjo është sekreti i qastit që drejtë. Asë një ngutë, asë një zvaritje, vetëm për shtypjen dhe perceptimin që ti popluskon me rjedhen Në të njëtën mënyrë se si valzon me muzik Ku asë nuk përpichesh të ate kalosh duke qenë më i shpejt Asë nuk zvaritesh duke qenë më inga dalshëm se muzika Bejtimi dhe vonimi Të dy njësoj janë mënyra e përpjekjes Të rezistosh kunder së tashmes që një tekst jo aq i leht jo vetëm për përkthimin por edhe për ledzimin dhe kuptimin por besoj që mesajet kryesore i keni kuptuar i vetëmi të qast e vetëmi a ko autentike është tani mu këtë të qast e tashmja për qen ilumëtur dhe për të jetuar jetën në të vëtët, jetëto tani. Pavrar mendjen për të kaluaren ose për të ardhmen. Sepse kështu e hum pjetën të ashtu siqë zhvillohet, parateje edhe hum shien e jetës, plotësinë. Kytë shast mund të nënkuptoj edhe në djenja të pakënshme si frika. Por pesha e kësaj mund të ulet në qoftë se je plotësisht i vetë dishëm për atër që ndodhë. dotschast vdes de jdu pet kirscht fakti elle indienjave ce aschut chwaetura negative wenn a dotschast jeta wet rino het de rilind etet wet rino ers de rilind në qoftë se ti vëtet e përjeton qastin e tanishëm, është siko të shkrihesh në këtë qast, dhe në atër që përjeton ose bën ose ndien, nuk mendon më për këtë, por thjesht të je ajo që ndodhë dhe je aqë shumë i panë darë nga ajo që ndodhë tani, nga përjetimi i të shastit që ndarja midis teje si shiku si jetës edhe jetës përjetuar zhduket kërërë thotë që ndarja tradicionale midis subjektit dhe objektit, midis vetës dhe mjedisit zhduket, ka vetëm një bot, një jetë. Që përjetosh, këtë është t'i qka sublime, por është t'i qka e mundshme. Përvo të jetosh, në vend që të mendosh, për jetën kjo mund të të duket e vështirë sepë dhe nuk jemi mësuar për jetuar kështu por mund të të ndodhë për një qast dhe pastaj për një qast tjetër edhe një tjetër se kështu për jetojmë në të vëtet vetëm një qast pas tjetërit Më një tjetër nukërë. Gështu e kam kubtuar unke të tekst. Dhe Shpressoit që e dhe jutën je kubtuar një kub pak më mirë. Ju uroj Shum frim sim Shum përitime Doetë sosha interessante porë edhe fjalet fjalet gjduken sepse nuk mjaftojn për të përshkruar realitetin këtu nën tekstin që e kam parasyve të mi në internet ka edhe disa pyetje për reflektimin edhe tëftoj ty i dasho dhe gjuës e dasho dhe gjuëse që ta mendoni vet për këtë dhe ndoshta nëse të shiron mund të më dërgosh për gjithjet ose mëndimet që të kanë ardhur duke të gjuar këtë, të qohem, emision ose për përjetimet që ke pasuar me këtë frimëzim për tani povinë përjetjet Qfarë të të thot për ju të jesh plotësisht njësh me përjetimin tënë? A mund të ndash me ne një histori personale për një kohë ku edhe ti pate ndjenjen e së tashmes së përhershme? Dhe kur e këndirë këtë deri në eshtratë? Fartin di Montdu Çte Masku de Stosch Moss Pengosch Tetanishmen ju falendërojnë nga zemra për vëmendjen të uaj. Teksti vjenë nga veb fatja Awaken.org Me frimëzim javor edhe për takimet javore me meditim dërsa muzika që të gjohë një tani me një vëllim pak më të lartë Es Musika fantastike El film mit Poa Stu fantastik First Man Pionierion e par bihën Mirapha shme dashuri juaja silkeliria